Їхнє завдання – обезброїти залогу. Дві групи коноводів збирають всіх коней в умовлене місце. Ви збираєте полонених курсантів. Орел повернувся до відділу Мирона Лиха. А ви охороняєте коноводів. Часу у нас всього півтори години, бо з Летичева може надійти поміч для більшовиків. Перервавши польовий телефон від Бухнів до Летичева, групи вирушили. Отаманова боївка залишалася як резервна. Шістнадцять козаків Орла пильно вслухалися в ніч. Чи не потрібна де допомога? Чи не суне більшовикам підмога? Чотири гармати на площі вже захоплені, згадував отаман. Ось козаки вже ведуть коней та полонених. Де-не-де бахкають стріли. Полонених душ сімдесят. Всі курсанти артилерійської підстаршинської школи. Питаю, хто з них партійний або кандидат до партії? Мовчать. Кличу своїх кулеметників з легкими кулеметами і козаків, які стають навпроти полонених. Питаю ще раз і домагаюся, щоби видали партійців, бо інакше всі будуть розстріляні. Під загрозою курсанти випхали з-поміж себе шестеро комуністів і кандидатів до Компартії, яких я наказав розстріляти, а решту полонених, коли вже зібралися мої козаки під лісом із кіньми, розпустив. Цю ніч повстанці здобули 70 коней. Удача очевидна, та все ж 55 козаків залишалося пішими. З кінним відділом отаман зробив велике півколо з бухнів уздовж станцій Комарівці, Вахнівки, Гнівані і повернув на Микулинці Літинку. Тут забрали сідла, здобуті взимку, і осідлали ще 12 коней. На хуторах під станцією Комарівці і біля Деражні забрали 16 захованих коней сідлами – так само повернули і 10 захованих у кипаровому ярі коней. Кавалерійський відділ збільшився до 86 козаків. Правда, ще не всі мали відповідні сідла. У декого замість сідл були попони. Бракувало і шабель. Були, щоправда, списи. Та попри практичні заняття, які проводив отаман, повстанці не мали до них довіри. І не дивно, підсумував Орел. Вони були тільки піхотинцями на конях Січа під Кожухівським майданом Ніч на 15 березня відділ Орла провів у Кожухові Місцевих міліціонерів обезброїли, роздягли і попередили, що в разі продовження служби в окупантів вони будуть знищені, як і їхні товариші Переднювати вирішили у Кожухівському майдані Поки загін відпочивав, отаман отримав від керівника місцевої пасивної організації вістку, що до Кожухова прибув кінний полк червоних. Щоб не бути несподівано заскоченими, після сніданку відійшли на у ліс, що з північного сходу оточував село. Близько 13-ї години почули сильне гавкання собак, якісь крики і поодинокі постріли. В ліс прибігло кілька перестрашених селян із Кожухівського майдану. «Біда, – кажуть, – шука комуна бандитів по наших скринях, чоловіків б'ють нагайками, а молодиці дівчат на ліжка кладуть або волочать до клуні показувати, де повстанці були. Пропало наше село». Козаки, що слухали цю розмову, аж затремтіли від гніву. Відпустивши селяно, там повідомив товариству про своє рішення помститися більшовикам. У відділі був 16-літній сирота, бідовий та спритний хлопчина. На вигляд він мав не більше 14 років. Орел часто використовував його як розвідника. Отаман викликав хлопця до себе і поставив завдання з'ясувати, скільки більшовиків у селі, як озброєні, звідки приїхали і чи збираються лишатися на ніч. Під вечір юнак повернувся. «В селі, – розповів він, – дев'ятий полк більшовицької кінноти, 350 шабель». Приїхали самі охотники, решта залишилась у Кожухові. Озброєні укріси, шаблі, мають з десять легких ручних кулеметів. Ночувати в селі не збираються, командир сказав до солдатів, щоб далеко не розходились, бо за годину виїзд до Кожухова. Отаманові залишалось тільки скористатися цінною інформацією. Дорога з Кожухівського майдану до Кожухова велась вгору гору понад лісом. Отже, проблем із влаштуванням засідки не було. 75 козаків вже лежали на вогкій землі вздовж п'янкої дороги. Інтервал між ними – 5-8 метрів. На деревах ще не було листя, маскуватися важко,